Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга шоста «Пісня Сюзанни» Шостий куплет Замкова галерея один. Падіння закінчилося раптово. Вона знову опинилася у власному тілі, і щойно вона це відчула, як перед нею спливла сліпуча яскрава картинка. Осяяна сонячними променями, 16-річна Одетта Голмс, сидить у комбінації на краю ліжка, накочує собі на ногу шовкову панчоху. Спогад протримався якусь мить. Вона навіть відчула запах одеколону «Білі плечі» і мила красуня фірми Понц, улюбленого материного мила і позиченого в матері ж парфуму. І подумала, це перед весняним балом, я йду туди з Натаном Фріменом. Картинка зникла. Замість солодкого аромату мила красуня повіяло холодним, чистим і разом з тим трохи затхлим нічним бризом. Залишилося тільки непевне відчуття потягання в новому тілі. Таке відчуття, ніби підтягуєш у себе на гомілці й коліні шовкову панчоху. Вона розплющила очі. Вітер подущав. Дрібний пісок летів їй в обличчя. Вона примружилась, Скривилась. Затулилася рукою, немов готуючись відбити напад. «Агов!» – гукнув жіночий голос. Не такий голос очікувала Сюзанна. У нім не прозвучало різких переможних нот. «Агов, катайно ну сюди, у затишок!» Вона поглянула в той бік і побачила, що її гукає висока гарна жінка. Сюзанну вразив вигляд Мії. Мати малюка виявилась білою. Очевидно, в цьому втіленні проявилася європеоїдна частка особистості Одетти. І цей трюк мусив би неприємно припекти чутливу до расових питань сраку Детти Волкер. Сама Сюзанна знову без нога сиділа в якомусь недолугому одномісному візку, який було притулено в ніші низенького парапету. За парапетом вона побачила абсолютно непривітну панораму, найжахливішу з усіх, які коли-небудь траплялись їй на очі тісні скупчення велетенських скель угризалися в небо своїми зубчатими верхівками. У божевільному світлі небесного серпа вони блищали, мов скелети якихось потойбічних істот. Розлетівшись на всі біч від сяйливої усмішки місяця, в небі холодними крижинами палали мільйони зірок. Між западеними ущелин і гострими ребрами скель самотньо вилася, гублячись у далечині, Вузька стежина. Сюзанна подумала, що будь-який горд змушений був би йти по цій стежці тільки один за одним, вервечкою. І нести з собою достатньо припасів. Ані грибів не збереш по дорозі, ані ягід лаконосу. Геть нічого. А в далечині, приглушеною з лістю, джерло якої містилося десь за обрієм, Блимало хвилями то дуще, то слабше темно-малинове світло. «Серце троянди!» – спливла їй думка. А тоді – «Ні, інше! Кузня короля!» Вона дивилася на пульсуюче світло з безпорадним гнітючим замилуванням. Напружилось. Розслабилось. Спалахнуло. Пригасло. Болячка, що демонструє себе небу. «Катайно до мене, якщо взагалі можеш пересуватися, Сюзанно з Нью-Йорка!» – позвала Мія. На ній була важка шаль серапа і схожі на шкіряні штани до колін. Гомілки в неї були подряпані, вкриті струпами. Взута вона була в гарачі, сандалії з товстими підошвами. Бо король може приворожити навіть на такій відстані. Ми зараз на тому боці замку, що дивиться на дискордію. Бажаєш закінчити своє життя серед скель за цією стіною? Якщо він приворожить тебе і накаже стрибнути, ти саме так і зробиш. Твоїх крутих стрільців тут нема, щоб тебе вберегти. А вже ж? Атош-атош. Ти тут сама самісінька. І більш нікого поряд. Сюзанна спробувала відірвати погляд від рівномірно пульсуючого сяйва. І спершу їй це вдалося. Мозок ошпарило панікою. Якщо він приворожить, тебе й накаже стрибнути. І вона вхопилася за неї, як за знаряддя, котрим, якщо на нього сильно натиснути, можна розрізати ті пута якими її обплутало до цілковитої неможливості поворухнутися? Якусь мить не відбувалося нічого, та враз її кинуло назад з такою силою, що вона ледь встигла вхопитися за край візка, а то так би й полетіла старчака на бруківку. Знову повіяв вітер, задуваючи піском у лице, обсипаючи кам'яним пилом її волосся, ніби дражнячи. Проте та тяга, ті чари, той гламмер, щоб воно там не було, але воно вщухло. Поглянула на свою бідарку. Хто знає, здається, так називаються подібні коляски. І одразу зрозуміла, як нею користатися. Доволі проста конструкція. Ніякого мула тобі тут не буде. Тягловою твариною доведеться працювати самій. Століття пролягли між цією річчю і тим легким крісельцем, яке вони знайшли тоді у місті Топіка. І світлові роки промайнули з того дня, як вона пройшлася на міцних ногах від маленького парку до готелю. Господи, як вона скучила за ногами! Вже встигла скучити. Та що вдієш? Вона вхопилася руками за дерев'яні колеса візка, напружилася. Але той не поворухнувся, і тоді вона ще дужче напружилася. Вже коли вона ледь не вирішила, що доведеться їй вилізти з візка і проповз шлях своєї ганьби до того місця, де її чекала Мія, нема ні колеса з репінням зі стогоном нарешті ворухнулися. Візок посунув у бік Мії, котра стояла, ховаючись за квадратною кам'яною колоною. Цих колон тут було видимо невидимо. Їх ряд дугою зникав у Темряві за поворотом. Сузанна уявила, як колись в далеку прадавнину до того, як світ ссунувся зі свого місця. За ними могли ховатися лучники, поки армія нападників закидала замок стрілами або палаючими снарядами з катапульт, чи як там звуться ті машини. А потім лучники займали свої місця в прогалинах між колонами і самі стріляли. Коли це було? Який тоді був світ? А чи далеко звідси до темної вежі? Сюзанна гадала, що цей світ розташовується дуже близько вона пропхалася важким, громістким, неслухняним віском проти вітру і подивилася на жінку у сарапе, соромлячись, що, подолавши якусь нещасну дюжину ярдів, вона так захекалася і не в змозі перестати жадібно хапати ротом повітря. Вона глибоко вдихала це затхле з якимсь камінним присмаком повітря. Колони. В голові їй майнуло, що вони звуться мерлонами, чи якось так. Розташувалися праворуч. Зліва лежала кругла заболонь темряви, яку оточувала крихка кам'яна стіна. Віддалік над протилежною стіною височили дві вежі, але одна з них була напівзруйнована, може блискавкою, а може якимсь потужним вибухом. «Ми зараз на галереї», – повідомила Мія. «Це такий хідник замку на хаосі, знаного колись як «Замок дискордії». «Ти казала, що хочеш на свіже повітря». Сподіваюсь, тут тобі годяще, як то кажуть у каль'ї. Місце це найдальше, Сюзанно. Ми в глибинах прикінцевого світу. Неподалік того місця, де на добре чи на зле завершиться ваша експедиція. Вона помовчала, а потім додала. Гадаю, що на зле. Я майже певна цього. А втім, мене це не обходить, аніскільки не цікавить. Я Мія, нічия дочка, мати одного. Ніхто і ніщо мені, окрім мого малого, не цікаве. Малого мені буде достатньо, а тож Будемо вести балачку? Чудово. Я розповім тобі, що мушу, і розповім чесно. Чом би і ні? Яка мені різниця, туди чи сюди? Сузанна роздернулася довкола. Повернувшись обличчям до центру замку, туди, де, як їй здавалося, було його подвір'я, вона вловила дух древнього тліну. Мія помітила її намочений ніс і посміхнулася. А тож, перші давно померли, та й машини, що їх залишали по собі останні, теж здебільшого зупинились. Але запах їхнього мору висить, правда ж? Так завжди з запахом смерті. Спитаю свого друга стрільця, правдивого стрільця. Він знає, бо сам докладається до цієї справи. На нім багато чого висить, Сюзанно з Нью-Йорка. Провина світів висить у нього на шиї, немов зогнилий труп. Однак він зайшов занадто далеко у своєму впертому затятті. І врешті-решт на нього звернули увагу великі. Його буде знищено, а тож і всіх, хто з ним поряд. Я ось сама ношу його погибель у себе в череві, а мені й байдуже. У світлі зірок добре видно було, як вона випнула вперед підборіддя. Груди її хвилювались під сарапе. А ще Сюзанна врешті помітила, який у неї круглий живіт. Нарешті, хоч у цьому світі, Мія виглядала беззаперечно вагітною. Явно на останніх днях. «Давай, питай, користуйся нагодою», – промовила Мія. «Тільки пам'ятай, в іншому світі ми також існуємо. У тому, де ми з тобою в одному тілі. Ми лежимо на ліжку в готелі, ніби спимо». Тільки ми ж не спимо, правда, Сюзанно? Аж ніяк. І коли задзвонить телефон, коли подзвонять мої друзі, ми підемо звідси до них. Якщо встигнеш запитати й отримати відповіді. Добре. Якщо ні, теж добре. Питай. Чи, чи ти ніякий не стрелець? Скривила вона губи в зневажливій усмішці. Сузанна подумала, що якась вона зараз нахабна. Така якась аж занадто нахабна. Особливо для особи, яка неспроможна сама знайти дорогу з 46 до 47 вулиці в тому світі, куди вони скоро мусять повернутися. «Давай, вистрелюй свої питання. Я тобі відповім». Сюзанна знову кинула погляд у бік темного, зруйнованого колодязя, що був колись м'яким під чарев'ям замку, з цитаделлю і ареною, з амбразурами і барбаканами, і бознащим іще. Колись вона проходила курс середньовічної історії, і тепер пригадала деякі терміни, але то було давно. Звісно, десь там була й бенкетна зала, Саме та, де вона і сама іноді підживлювалась. Але ті часи для неї в минулому. Якщо Мія намагатиметься задуже тиснути на неї або штовхати надто далеко, їй самій від цього буде не переливки. Але треба розпочати з чогось помірного, легкого, вирішила вона. «Якщо це замок на хаосі», – промовила вона, – «де ж тоді сам хаос?» Я не бачу там нічого, крім скупчення скель і того червоного сяйва на обрії. Мія з розпущеним по плечах чорним волоссям, ані завитка в цих шовковистих прямих пасмах, зовсім не таких, як у Сюзанни, показала рукою по той бік внутрішнього провалля, що лежало під ними, в напрямку дальньої стіни, де височіли вежі, і галерея продовжувала свій дуговий біг. «Це цитадель», – сказала вона. «За нею містечко Федік. Тепер порожнє. Всі загинули від Червоної смерті тисячу років тому, а може й більше. За ним…» «Червона смерть?» – перепитала Сюзанна спантеличено. Вона злякалася, дивуючись сама собі. «Червона смерть, як в Адгарапо, Як у його оповіданні?» А чом би і ні? Хіба вони вже не забрідали, щоб потім вибиратися звідти в країну Ос Френка Баума? Що наступного разу? Білий кролик і червона королева? Мені того не знати, панночко. Єдине, що я можу тобі повідати, це те, що за порожнім містечком є зовнішня стіна, а поза зовнішньою стіною є велика тріщина в землі, заповнена монстрами котрі морочаться, злягаються, плодяться і пликають наміри видертися звідти. Колись над тим місцем пролягав міст, але він давно завалився. У часи предковічні, як то говориться. Вони там такі жахливі, що звичайний чоловік або жінка від одного погляду на них глузд втратять. Вона обдарувала дарувала Сюзанну власним поглядом. Безперечно глузливим. Але для стрільця вони ніщо. Для такої, як ти, вони ніщо. Навіщо ти з мене глузуєш? Спитала Сюзанна тихо. Мія поглянула здивовано, а тоді всміхнулася. Хіба це була моя ідея припертися сюди? Стерчати тут на собачому холоді, В той час, як око короля паскудить оберій, і плямує своїм брудним світлом навіть сам місяць. Аж ніяк, пані. Це твоя ідея, тож нічого тобі на мене тут клепати своїм язиком. Сюзанна могла б відповісти, що перш за все не їй належала ідея понести дитину від демона. Але зараз був найгірший момент для сварки, в стилі «Це ти винна, бо ти винна завжди». «Я не клепаю». Сказала Сюзанна, просто питаю. Мія відмахнулася різким жестом, немов кажучи, не розмінюся на дріб'язок, і відвернула лице від Сюзанни, буркнула собі під ніс. Може, в мене нема диплома Моргаузу, і взагалі освіти немає, але в будь-якому випадку ти мене слухаєш. Свого малюка я виношу. Хай би там як не випали карти. «Виношу і вигодую!» Сюзанна раптом багато чого зрозуміла. Мія глузувала, бо сама була налякана. Окрім власного знання багатьох речей, великою мірою вона була Сюзанною. Та ж фраза «Може, в мене нема диплома Моргаузу і взагалі освіти немає?» Це з невидимки Ралфа Еллісона. Вселившись у Сюзанну, Мія отримала щонайменше дві особистості за ціною однієї. Врешті-решт, це ж саме Мія витягла з забуття чи з глибокої сплячки Детту. А саме Детта полюбляла цю фразу, яка демонструвала нутріане презирство і недовіру негрів до того, що іноді називалося післявоєнною покращеною освітою для негрів. Може, нема диплома Моргаузу і взагалі освіти не маю, означає, я знаю те, що знаю. Слухами земля повниться. Добрі люди, розповіли. Телеграф джунглів передав депешу. Сюзанна врешті наважилася. Міє, а від кого твій малюк? Ти знаєш ім'я того демона, котрого можна вважати його батьком? Мія усміхнулася. Сюзанні не сподобалася її усмішка. Забагато в ній було віддетти. Надто багато зухвалості, глузливої зарозумілості. «А то ж, панночко, я знаю. І ти таки вгадала. Це саме демон окульбачив тебе ним. Вельми могутній демон, правду кажучи. Людиноподібний демон. Так і мусило трапитись, бо справжні демони – Тобі варто про це знати. О ті покинуті на берегах світів, які обертаються навкрухвежі. Відтоді, як занепав Прим, ті демони безплідні. І не без поважної причини. А як же тоді батько мого малюка Твій Дін, перебила її отож, А тож, його батько Роланд з Гілеаду. Нарешті з'явиться онучок у Стівена Дескіна, хоча йому самому давно загнилому в могилі цього вже ніколи не взнати. Сюзанна виречилась на неї, геть забувши про холодний вітер, що віяв спустки дискордії. Роланд не може цього бути. Він був поряд зі мною, коли демон перебував усередині мене. Він якраз витягував Джейка з маєтку в Дадж-Гілл. І злягання – це останнє, що могло йому тоді спасти на думку. Вона здригнулася, згадавши дитину, яку бачила в догані. Її очі. Ті її сині очі вбивці. Ні, ні, я не можу в це повірити. Однак його батько Роланд, наголосила Мія. І коли малюк прийде у світ, я назву його ім'я із твоєї пам'яті, Сюзанну з Нью-Йорка. Тим ім'ям, яке ти запам'ятала в ті часи, коли вивчала замкові подвір'я. Всякі мерлони, требушети та барбакани. А чомби і ні. Ім'я гарне, підходяще. Вступ до середньовічної історії професора Мюрі. Ось про що вона каже. Я назву його Мордрет, промовила вона. Мордрет. Персонаж легенд про лицаря Круглого Столу, син короля Артура, котрий намагається вбити свого батька. Ростиме він швидко, швидше за людину, оскільки натуру має демонську. Він виросте сильним, мій любий хлопчик, моє уособлення всіх будь-коли сущих стрільців. І отже, як і той Мордред з твоєї казки, він замордує свого батька. По цих словах Мія, нічия дочка, здійняла руки до обсадженого зірками неба і заволала. Але що звучало в тім крику, жах, печаль чи радість, Сюзанна зрозуміти не могла. Два. «Пригощайся», – запропонувала Мія. Ось, що в мене є. З-під свого сарапа вона видобула гроно винограду і паперовий пакет з жовтогарячими фруктами лаконосу, пухкими, як її черево. Звідки, дивувалася Сюзанна, могли взятися ці фрукти? Може, їхнє спільне тіло зараз з новидою гуляло там, у Плаза-парк? Може, в номері стояв кошик з фруктами, якого вона не зауважила? Чи ці фрукти плоди чистої уяви. Та яка різниця? Апетит, якщо вона його до того й мала, тепер після зізнань Мії її покинув. Той факт, що повідана нею історія була неможливою, тільки додавав їй жахливості. А ще вона не могла перестати думати про дитинча в утробі, побачене нею на одному з тих телеекранів. І про ті його сині очі, ні, такого бути не може, чуєш? Це неможливо. Вітер, що дув крізь прогалини між мерлонами, пронизував її до кисток. Вона підважилася на руках, зісковзнула звістка, примостилася під галерейною стіною поряд змією і, задивившись вгору на чужі зірки, прислухалася до невпинного виття вітру. Мія напихалася виноградом. З одного кутика її рота стікав сік, а з протилежного кута вона зі швидкістю кулемета випльовувала кісточки. Проковтнула, утерлася і промовила. «Може. Ще як може бути?» «Та що тут гадати? Все так і є. А ти все ще рада, що прийшла сюди, Сюзанно, з Нью-Йорка? Чи вже вважаєш, що краще було б не вдовольняти власної допитливості?» «Якщо я мушу розрішитися не своєю дитиною, я волію знати геть усе про цю дитину. Ти здатна це зрозуміти?» Почувши таку роблену брутальність, Мія кліпнула, а потім кивнула. «Гаразд, розкажи мені, яким чином дитина може бути Роландовою? І якщо хочеш, щоб я повірила твоїм розказням, почни з такого, що змусить мене вірити». Мія ввігнала нігті у шкірку лаконосу, зідрала її одним швидким порухом і жадібно зжерла. Хотіла було зробити те саме з наступним, та завагалася, і просто почала перекочувати фрукт між долонями, такими бентежно-білими долонями, зігріваючи. Та врешті почала. Три «Скільки усього променів, Сюзанно з Нью-Йорка?» «Шість», – відповіла Сюзанна. «Було шість, принаймні. Гадаю, зараз залишилося тільки два, котрі...» Мія нетерпляче змахнула рукою, ніби кажучи негайного часу. «Атож, шість. Отже, коли промені були сотворені з тієї великої дискордії, з того бульйону творення, котрий дехто включно з манні називає обором, а інші примом, то що їх сотворило? Не знаю. Може, Бог. А ти як гадаєш? Можливо, десь є і Бог. Але ці промені, Сюзанно, постали з приму силою подиху магії. Справжньої магії, котра зникла ще в прадавнину. Чи то Бог був колись сотворив магію, чи навпаки, магія Бога, мені проте не знати. Це питання до філософів, а моя справа — материнство. Проте колись в прадавні часи існувала сама лише дискордія, і от з неї-то і виринули міцні шість променів, котрі перетинаються між собою в єдиній точці. Задля вічного їх підтримання існувала магія. Але коли магія щезла звідусіль, окрім єдино тільки темної вежі, котру дехто називає Канкалікс, залою вороття, людей охопив відчай. Коли минула доба магії, надійшла доба машин. «Північний центр позитроніки», – пробурмотіла Сюзанна. «Біполярні комп'ютери». Слоутрансові двигуни. Пауза. Блейн Моно. Але все це існує поза нашим світом. Гадаєш? Хочеш сказати, твій світ виняток? А як щодо напису на щиті в готельному холі? Луснув Лаконос. Мія обдерла фрукт і жерла, пирснувши соком крізь знайомий вищар. А я гадала, ти не вмієш читати. Промовила Сюзанна. Сенсу в цій фразі не було. Та ні на що інше вона не спромоглася. Подумки, вона все поверталася до образу немовляти. До його яскравих синіх очей. Очей стрільця. А тож, я знаю свою справу. Тому коли тобі заманеться читати, я теж читаю вельми добре. Ти хочеш сказати, що не пам'ятаєш того щита в холі готелю? Це ти мені хочеш сказати? Звісно ж, вона його пам'ятала. Згідно з написом на щиті, Плаза-парк через місяць стане частиною організації, що називається «Сомбра – північний центр позитроніки». Але, промовивши «Це існує поза нашим світом», вона мала на увазі 1964 рік. Рік чорно-білих телевізорів, абсурдних, величезних як кімната комп'ютерів, та алабамських копів, котрим страх як кортить спустити собака на чорношкірих борців за виборчі права. Все дуже перемінилося за ті 35 років, що відтоді промайнули. Наприклад, той апарат схожий на комбінацію телевізора і друкарської машинки за стійкою євразійської дівчини-адміністраторки. Звідки, Сюзанні, знати, що то небіполярний комп'ютер, котрий працює на якомусь словтрансовому двигуні? Ні звідки. «Давай далі!» – сказала вона Мії. Мія знизала плечима. «Ви самі себе прирекли, Сюзанно. Ви на позір такі категорично рішучі. Та коріння ж воно завжди одне й те саме. Слабша ваша віра». Тож на заміну їй ви дістаєте раціональну думку. Але в думці нема любові. Ніщо не виживає в раціональних розмислах. Тільки смерть. Який це має стосунок до твого малюка? Сама не знаю. Багато чого я не знаю. Вона підняла руку, зупиняючи Сюзанну, перш ніж Сюзанна встигла промовити слово. «Ні-ні, я не тягну час і не намагаюся звести тебе на манівці геть від того, що тобі треба взнати. Я говорю так, як мені підказує серце. Ну, ти слухатимеш мене чи ні?» Сюзанна кивнула. Вона послухає. Хай навіть це триватиме трішки довше. А якщо ця балачка не повернеться до немовляти, вона сама її сперемує в той бік. «Магія щезла!» Мерлін ретирувався до своєї печери в якомусь зі світів. В іншому світі меч Ельда поступився пістолетом стрільців. І магія випарувалася. Тоді, в стародавні роки, великі алхіміки, великі вчені, великі, може, механіки, великої мудрості люди, ось кого я маю на увазі. Словом, якісь люди великого розмислу. Ось вони то зібралися до купи і створили машини, здатні керувати променями. То були прекрасні машини, але то були смертні машини. Магію замінили машинами дуї Кеннет. А тепер ці машини руйнуються. У деяких світах страхітливі пошисти вигубили вже ледь не все живе. Сюзанна кивнула. «Ми бачили один з таких світів. Там це називається супергрипом. Руйначі багряного короля лише підганяють процес, котрий і без того прогресує. Машини скаженіють, ти сама бачила. Ті люди вважали, що завжди будуть такі ж, як вони. Нові люди, котрі їх майструватимуть нові машини. Ніхто з них не передбачав того, що відбувається». Цієї, цієї всесвітньої виснаженості. Світ зрушив з місця. А то ж, панночко, так воно і є. І не залишив нікого, хто б замінив машини, котрі могли б підтримувати рештки магії в дії. Бо прим звідтоді давно відступив. Магія щезла, а машини руйнуються. Невдовзі й темна вежа завалиться». Можливо, вистачить часу на єдиний шикарний сплеск універсальної раціональної думки, перш ніж темрява запанує навіки. Хіба це не чудово? А хіба багряного короля не буде також знищено, коли впаде вежа, і всіх його посіпак, лобурів із кривавими дірками в лобах? Йому було обіцяно його власне королівство, де він правитиме вічно насолоджуючись розвагами на свій специфічний смак. Огида прозвучала в голосі Мії, а ще лебоні страх. «Обіцяно? Ким обіцяно? Хто ж є могутніший за нього? Панночко, я не знаю. Можливо, він сам собі усе наобіцяв?» Мія знизала плечима, намагаючись не дивитися Сюзанні в очі. А може щось завадити падінню вежі? «Навіть твої друзі-стрільці не сподіваються завадити її падінню», – сказала Мія. «Хіба що уповільнити процес, звільняючи руйначів, і, якщо це можливо, знищити багряного короля?» «Рятуймо вежу, як це зворушливо звучить. А він тобі хоч раз сказав, що саме це і є його метою». Сузанна замислилась, а потім похитала головою. Якщо навіть серед усього говореного Роланд їй про це казав, вона цього не пригадувала. А була певна, що запам'ятала б. «Ні, не казав», – провадила далі Мія. «Бо він не бреше своєму катетові, якщо може цього не робити. Гонор йому не дозволяє». Єдина ціль, заради якої Роланд йде до вежі, полягає в тім, що він мріє її побачити. А далі вона додала ледь не згарчанням. А може, хоче ввійти туди і вилізти на самісінький верх? Його амбіції можуть сягати аж так високо. Можливо, він мріє стати на тамтешній галереї, як оце ми тулимось на тутешній? і прокричати імена своїх загиблих товаришів, і всіх зі свого родоводу, аж до самого Артура Ельда. Але рятувати її? Аж ніяк, добра панночко. Тільки повернення магії могло б її врятувати. А твій дін, ти сама це чудово знаєш, знається лише на свинці. Ніколи ще, відколи вона почала подорожувати крізь світи, Сюзанна не чула, щоб майстерність Роланда виставляли в такому жалюгідному світлі. Її ці слова опечалили і розізлили, але вона намагалася приховати свої почуття. «Розкажи мені, яким чином твій малюк може бути Роландовим сином? Я мушу це почути». «Атож, це хитрий трюк. Його тобі могли б пояснити старі з річкового перехрестя». Сюзанну пересмикнуло. «Звідки ти так багато знаєш про мене?» «Бо ти одержима. І той, хто тебе держить, це, звісно, я. Я можу переглядати всі, які лише захочу, твої спогади. Я можу бачити твоїми очима. А зараз сиди тиш та слухай, якщо бажаєш щось взнати. Бо я відчуваю...» Часу в нас залишилось ледь-ледь.